Ago jentzuleak. Duela bi haste, amua antzerkia ikustera joaniz lahzabalerat. Irorogeita bost emanaldiak pasatzerat utzirik, ipagaldean emaiteko azuten azkenaren ikusteko ordua ginazitzautan. Ez du joanik dolurik. Antzerki polita da, gozoa da. Sinplea bainan gaitasun handiz eraikia. Jiro jokolari, taula gain sumea, Egunerokotasunean bezala agertzeko egestasuna, naiz ziminkerritan laket eta musika edo kantan ere trebe. Hamuak ajaina bezala istorioak arapatu hau azken irudia arte. Beraz bai, maitatu dut eta momentu goso bat pasatu dut. Baina agapentsaketa egoitean ariniz gehien maitatu dutana ez den sinpleki eukarara orenbat eta erdiz jetatzen entzunik. Tekstua ongi idatzea da, landua da, aberatsa da. Itzak lehokatzen dira dudarik gabe. Erdal duntzen ari den inguramen untan, hojelako momentuak aharubi urtzen dira. Funtzian niri ere gertatzen zaut, frantses hitz batzu hartzea, euskarazko eranaldiaren obetzeko edo indargiago emaiteko. Hor ez daolakorik, izkuntza ahas menperatua da. Euskoara hutsean diren mm -hmm. formulak bat dira echanaldi finak, ateraldi freskoak, aja eta aja entzuteak meresi luzketenak, guk ere egunerokotasunean erabiltzeko. Hamuaz aparte, asut konpainiaren beste antzerki batzu ikusirik izan ditut, eta aldi oro izkuntzarekin joztatzeko manera hori maitatu izan dut. Eskualan zehiaren bidez, eskualaz bizitzeko naikeria usun lehen lejuan emaiten du asut konpainiak. Haiek bide horretan plaseja hartzen duten maneran, guri ere haien segitzeko gogoa pizten daukute. Gure burua enganatzen utz dezagun, asut bioktu agte.